O Aki, sea, baitezke beste galera batetik. Bai, Luski. Zer da biseksualitatea? <laughs> <laughs> ja, jokiru egala ez. Temon, eh, <laughs> temon. Eh? Bai, bai. Eta, eta amai erako gutti igual, porque sakariak bai, una konklusión zen naizen. Akaso, carezketa mm -hmm. eh, eta gero. Bale, baina, ba. <laughs> Gubiok topatu ginen e, busparadan ez zurriolan behin duela mm -hmm. pare batia bete eta santzen idan. Jo, gustatu koritzenak, parte hartzea, zuen irratxa joan, Biseksualitatea zitze egiteko, hasiko hmm. geha hortik, zehiruetzen zaizu. Bai, o sa, baina. Baya, bueno, baya, baya, bai, oza, beste temoi bat da, baina, bueno, ez dakit. Melo, ya. Zer da biseksualitatea zuretzat? Eta galerien galdera da gainera, hasiko eh? ez daia da. Bina, bina. <laughs> Aina, bera, bera. E, bai, biseksualitatea nik orain definituko nuke genero bat, baina gehiagorekiko erakarpena, beltela eta eh erakarpen eta desira multiple horratik posizio politiko bat egita, ez? Eh bi gauza hauek Eta olertzea, ba, bueno, e, gaur egungo panoramaan eta ba, daukagun identitateen inguruko ideian, eta, ez? A, gehan, gugeu, irutzen zait, ba nola eraikitzengean, goiu irutsentzaid bisexualitateak, ba daukala potentzialitate oso spesifiko bat. Eta horregatik baitz egin behar degula, honetaz. Ba, pentsatzeko elkarrekin, ez, jarraitzeko bilatzen baita ere identitateen harira, zebeste gauza, zebeste gai, pentsatu etzak egun. Eta git, substraktua den. Baina, bueno, joango geha garatzen e, elkarrezketan zehari. Bai. Eta, e, bueno voy a lanzar. Bueno, no zuk politikoki non kokatzen zara edo nondik mugitzen zara. O sea, aurketzen dituzu espazioak bisexual bezala eh zure burua kokatzeko. Ba, veira fíjate, precisamente eh Galdearnek, osondoloitzen du, ba, azaltzen saiatzen arintzan arekin, ez? E, bisexualitatea bizitzeak iritza zait, e, eraman naguela beste gai edo gorpuz edo em, problematika batzuk begiratzera e, interes handiz eta eta incluso aliantzak edo resonantzeak topatzera, ez? Diferenteak nigandik, bugandik diferenteak diren gorpuz ekiko. Topatzea, batzar jonantzia hiek. Azken finean bisexualidadea da esleku bat, ez? Hori esaten da. Eta eslekuak zer dira? Ba, signifikanutata dezauen espazioak, ez? E, ideologikoki, em, identitate mailan, incluso espacio fisikoak, ba hori, em, bizitzera edo egotera gelditu ezin zaitezkenak. Horrela definitzen dira eslekuak. Eta bisexualitatea hori da. Ez? principios eh bizitzeko gelditu ezin zaitezken toki bat de paso mm -hmm. entre una cosa y otra, está. Eta orduan esleku hortatik ba hizte dela eta komuke viene más dado beste esleku batzuk ikustea. Eta eta aitortzea, ez? Hor baita ere, bueno, bizitza eh balioa eta... eta potentzialidadea, osea, politikoki ez leku horiek eginezaketen ekarpena arau arekiko. Orduan gaduetzen zenean ere militantzearen inguruban egia da biseksualitate militante bat e, duela ez dela beste Euskal Herrian, iruditzen zait, eta baita ere gertakari batzuen arira izan dela, ez? Estatu mailan ari da goten, ba, bueno, goraka bat, e, eta... Mazakitba berresan nahitze bat e, bisexualitatea zer den eta eta bisexualitatea feminismoarekin lotzeko e, ba, momentu erretan gaude ere bai publikazio ezberinak egon dira batzuek oso importanteak izan dira eh hala nola bai is acolen eh resistentzia sexual, ez? Cierto, Bolsonaro enkarriet gaur. Baifera ba, kontzutari burutela. <laughs> eta eta bueno, besteain beste, ez. Orduan gerora, o sea, horren ekoarekin, eh, hornoi Euskal Herrian ari dira sortzen erebai bak kolektiboak eta eta bueno, na ba, norajo, ¿vez? O espazioak eh geruta gehiago. Eta eh gehia nik neu bisexuala naizten horretan, eh, LGBTBII mugimenduan eh betela topatu izan Ba oso do quiero bat. Ez eh siegitasun faltagatik askotan eta eta baita ere ba igual priorizatu izan detelako lehen etzi izan det e, gure nere barra gure e, identitatearen inguruan mugitzen ez den aktibismo bat. Baizik eta pluraltasuna Interesatzen zaiona, Osa, ez duen amelitatuko gu zein hortatik baizik eta hortzimuga e, komun baterantz ez? Mm -hmm. proiektu baterantz e, eta hori izatea erdigunea zein den, e, pues, nahi dugun gizartea edo zein diren gaur egun e, dauden lehentasunak ez? Osa, egiturari berari begiratzea ezain beste gu geuztein Bale <hazitzen> <hazitzen> Bara gaztugu gaur egun e, talde referente bat? Eus esan nahi parte hartzen duzu talde batean hausnarketa hauek egiteko edo... Ba, ez egia esan. E, azken aldian, bai ari gehala lagun, eta bueno, bertuko jende bat, e, elkarrizketa hauen harira, pentsatzen e, akaso espazioaren bat proposatzea, Ba, baita ere ze nolako daialdia izan dezaken, ez, konbukatoria maia, baina ustez beharra badagoela, giseksualitate e, euskal duenetik, ere, hemen inguruan, gipuzkoan, dan uste aldean, errenterian, ba... E, bai, ba, gure espazioa izateko, ez? Bat ez ere, hasieran komentatzen noena, ba, Bueno, kuestionamendu horratik eta imaginatzen dut espazio ba, placentero bat, Osea, ospatuko duena baita ere, kuestionamenduan dagoen jendearen e, presentzia eta eta ba, heterodixidentzia den guzti hori, ez. Mm -hmm. Orduan, bai, bisexualitatea ba, asteriskoarekin eh baina galdera zeintzen? <risa> Ea, bueno, baizu eta ba, Ze talde ezagutzen Galderen dituzun bat. edo ezagutzen duzun uh -huh. baten bat. Hombre, uh -huh. bat. uh -huh. oso oso gogoan daukat, hau esaten eh, denean, ba dibidez, Bilbon Sortzen ari den... Eh, de sortu berri den, ba bizi bisexualitatea, adibidez, ez? Eta ba egiten ariren jardunaldiak, hori artikulu diferenteak mm. eh, Bai. De hecho, estuko aipatu bezu resistencia bisexual, baina dualaguti bilu honez, eh fantzine bat eginda, bisexualitatearen inguruan euskeraz okerez banago. Bai, eh es... utzet biziko kolektiboa da bai, bizan dela, eh ez Hau da ezberriak egiten, ez? Formatu anitzeta. Ba, jardunaldiak, elkarrizketak, eh... Artikuloak ere gehiago ba, ba igual ensayistikoak edo, eta... Bueno, zarea sortzea da, azken fina, ez? Sorten joatea. Yeah. Baina, guztiz. Eta... Orrosketa oh, no, asko egiten ari dira alde horretatik, sandezun, Anlisa eta Chris Lizarrak ere, asko egiten ari dira, eta e, san zuten behar. Sandzuten, ba, pentsatu nahi zutela, du, nola baita alde bat sortu nahi zutela, ba, biseksualitatea eta gero género identitatea bitarren arteko lotura, zintzin lausun arteko, zelotura, estu-estua isto, dago. Da. Ta dibidez harremanak izateko modu ez normatiboaen artean mas polimaitasunado jien artean mm -hmm. konturatzen galera baino lotura estuago dalkate, ez? Sexualitatea, queer dezbetarra, oso garrantzitsuna. Ez leku hoiek nabigatzerako orduan. Mm -hmm. Zeoztan esaten 두고, bale. Gozterak da bisexualitatea, beste gozterak da pues genero ez normatikuak, baino denak dira estatal nos márgenes, ez? Márgenes de los márgenes. Mm -hmm. Binarismordatik ate otea. Ta Jo so posignaoa ba, hemen inguruan talde horiek sortu soziale direlako. Mm -hmm. Dea... bai, bai, bai, osea aire freskoa da. Bai, bai. Eh, evidentemente añera ba desafiantea da, ez? Posizio bezela. Ze ba hori, ba, no sei eta eta ba hori, ba binario, edo binariotik eh kanpo dagoen eh, gorpu zorde entitate oro bisi moduro, ez, harreman oro eta zokaipat bitizunak ba zerrenda honetan daude. Eh ba bai, ba desafiante adagua arauarekiko eta douzkagun eskema kartesiarrekiko, ez? Hau alabestea, esto o lo otro, ez? Eta bizialitateak eh, precisamente karri dezake, ba eh i horiez hau eta hau. Bi e, biakaldi berean eta bian arteko nasqueta ja ez dela ez bat ala bestea bezik eta 3. 4. 5. gauza bat ezta eta gero baita ere ba bitarte horretan eh hori gertatzen ari denean ez entre esto estu lo eh banbigu eta bat dago ezta eta eta izan, de, izan daiteke e, ba, bizitzeko toki bat prezisemente ez eh niku oso potentea. Ze bestela, ba dana dai, e, inteligiblea, ez? Debetin ai degu hori ba, bestea zein da, nola bizidat pertsona oo hau, edo, edo hauek pluralean zein dira. Ezta? Baina kodifikatu hiperkodifikazio bat dago. Eh ba eta klasifikatzen ditugu. Eta klasifikatzen begi jendea ta kategorizatzen ditugu eta gara, ezta? Mm -hmm. Porque ahora la han maila oso basikoan. Orduan ba hori ban biuetatea eh iritzueta it enzi si mismo valido adela. Quizaino dite que la politikoki. Eta gero aldi berean e, sortu behar ditugu ba identitate estrategikoak, por supuesto, eh? Beraz que en zeinek eskatzen digu argitasuna eh egiturak, Eta edero arauak. Eta orduan ba askotan eh erantzuna egin berduzu, ezta? beste, beste norbait de grantsengo duzuagatik, baina bueno, beti enkasilatuko zaituzte eh? identitate batean. Eta kasu hortan, ba bai, erabaki dezakegu nola izenatu mm, gure esperientziak eta eta, eta gure biol, osea, bizitzain ditugun biolentziak ere bai, claro. Eta gukik izenatzea beste norbaitek egin horretik, ez? Eh? Baina mm, baina horrek badu eta eh, gehiegi ezkontzea identitate estrategikoa horiek eta pentsatzea egia direla, nola gaitez? Al final zen oskome, jirretz ez zaitu. Mm -hmm. Ainbeste identifikatzeaz, ainbeste hitze no? egiteaz, militatzeaz, identidade baten inguruan. Askotan eh, jaten du, ba hor eh, dagoen eta egon daiteken eta egiteko aukera, aldartzeko aukera, eh, bai. Hain seguru ez egoteko posibilitate hori eta keain maz patriarkal ez asegurtasun exigentzia hori baina eta oso argizatea zeintzean eta zer egin godezuntzure bizitzarekin eta nola bizit behar degun mandatoi guztiak arau eta ero arau baira De pleno Ba, orduri esteko, eh, gogoratzen zu, bueno, o <gustos> ja, ja. El speech. Bueno, le ha quedado ahora. Necesito todos los planteos. Ya no sabes qué era, que eran la gay, ba, eta de repente, pero la tura bisexuali, itzi da. Claro, de nada, os interesgarri utzen zei porque ainzan horien zutenez, eta ainzan pentsatzen, o sea, nik asteekin lan egiten dut, adidez nola unertarazi pertsona batzuei identitate batzuk ambiguak izan daitezkela. Porke ambiguitatea oso ondo dago eta oso interesgarria da politikoki ari askotan nik uste, klaro, e, unero aigea edo zeiatzen aigea gure burua definitzen identitate oso estangoekin eta zaia da, txipa aldatzea, ausunarketa hortara iristea eta ikusteagian gian aukeraba dagola, ez? E, ambiguitatea hortan bizitzeko. Ez es que zaila iruditzen zait publiko hortara irista ez dakit iritsi behar gehan, baina, claro, hor nik ere iruditzen o sea, zait, osa nik oso ondo ulertu dut zura salpena, baina, mm -hmm. claro, agian alde aurretik lanketa bat egin dudarako. Hala, claro, nola planteatu hau... Gaztegi edo, ez politizatutaz dut gertxu nahi? Hori da, en plan bisexualitatea dela, neskaketa mutila guztoko izatea, eta ja, mm -hmm. plan, baina bi horrek askotan hortara erabaten gaitu ez? Baina, plan... <risa> dinarismu e, bai, claro Baina, kera ez duk esen duzunazkin lan, eh? Baina, <risa> baina, <Osa>, baina, <risa> bat natur guztiz, egia da, mm, identitate guztiek e, daukatela eraikuntza antzekoa zentzu horretan, esan nahi detu. Mm ematen duela, ez? E, benetan garen hori, hori e, dela gure identitatea, definitzeko bidea edo, ez, e, aria. Zu benetan zertzara eta hortik sortzea identitatea. Nikuste etori dagola, ba, gizartean orokoraren ezarrita, ez? Identitate aulertzeko modu bat dela. Eta gero daude identitate politikoak precisamente aurrekoak kuestionatzen dutenak, eh? Eta da, ez da inbeste, e, ba, nire praktikak ze miren edo, edo nire barruan egia bat dagoela hola esentziala, genero mailan, eh, ba, orientazio mailan, ba iziketa, ba bat erabakitzea estrategikoki, ba azterkomeni za egun, eh garaikietasun honetan, osea bada dauden orazon aurrean, eh, no? Segun como está la situación. Uh -huh social. Orduan identitateak ulertzeko bi modu hoeiek daue. Eta eta bisexualitateak iruzte zait koestenatzen duela bai bata eta bai bestea. Mm. Mm, beste kombinazio bat eginez, ez? A ber si hazierto ezarlo, porque me mueve en general. alde batetik bisexualitate politikoak, ez? Pues esa posición político de Cela Eh, por supuesto, eh ah, zuela egiaztzak hartzen eh bai bat, ya o está, sea, zure desira hau edo bestea dela, pues por ejemplo Betiz 50-50 eh, emakumeekiko edo gizonekiko eh erakarpena hori sentitzen deztula, ez? 50-50, o sea, olako sea, nik ko ideia jak nikuztet oso lotuta daudela kon esta idea de eh, Biseksualitatea, o, biseksualitatea benetan, esentzia bat baleago ez dela, mm -hmm. bai? edo praktikara eraman izana, bai ezten bat esperientzia izan dituzun batzuekin eta bestearekin. Mm -hmm. e... Eta gero, pasatzen dagoa, identitateak bai, posizio estrategiko ez dela horretara, baita ere biseksualitateak bai, erronka bat suposatzen du, edo bai, berresan nahitze bat horrena. Es de la composición positiva. Es heteroarauago eta va ba, e, biatu orde ezposizio bat frontala edo como, Guztiz gustis eh urruntzen dena baina modu antagonistan hortatik, esta, guk ez dauka gusteri ikusirik eta kendu nei ditu heteroarauaren zantzu guztiak eta, eh, va, ba, hori lenaipaz sentzen untzuk aitori entitate, puro batzuk bezela, eh, superar la te norma eta noi dejarlo atrás y entonces ni ora beste toki batean nago oso lineala da ere bai, ezta? O sea, bai ulertzen du hori e superatu daitekeela iraganean izan edo bizitu egun hori eta hori desiragarria dela, ezta? Dejar atrás. Uta ulertzen da denbora beste modu zirkularrago batean, ezta? ba ortopatuaideke bisexualitatea precisamente non eh desbioak dauen zalantzak idas bueltas garaiak eta horri eh balio politikoa eman, o sea, precisamente ba hori potentzia kritikos o fuerte adelako eh monosexismoa mm, eltain hartzea denboraren lerro zuzena eh, inglese straightness, osea Tiempo lineal, recto, eh, straight, hetero. Bai, bai. Hori ere desafiatzea... Eh, bai. Eta, bainera, ba, genero binari, binarismutik hat planteatzea besteak eta zu, ere bai, ezta. Masko esaten da, osea, epizexual bezala armairutik ateratzen zean nero, que no es un día son muchos. Baina, zuze, kuestionatzen zean ere bai, ezta. Ez, ba, genero arekiko izan dituzun, ondoez, e, zalantza, garai, ez berdinak, ez además nos definimos, en relación a, ah, orduan, segun eta ze garaitan zagoen, eta zerari ari zaizun gertatzen, zein desiratzen dezun, zein den zure ikotea, x no? Todo eso que nos pasa. E, ba, zure gan guetatzen dira interroganteak ere bai, ez? Orduan, ni zein naiz nola percibitzen dut ena horputa genero a es una cosa de ida y vuelta baita mitun día de la bañera osajaiotzen gea identitate batzuekin eta gure, gure bizitza osoan zehar identitate hoiek egukiko ditu ez eskomo aigun euro eh aldatzen ez claro. e, ez evoluzionatzen esanidet aldatz osea bai aldatzen eta eta, bai. eta kontrasonetan bizitzen eh baita claro bai, bai. Kontraesan honetan bizitzen eta gauza diferente asko gertatzeza izkirugu eta algunaske no nos konbienen, nada. Eta ez irenak ez puroak, ez eh, honorableak, eh, eta askotan, ba, ba ez da ere disidentzia eh, pristino baten estandartea. Eh, Oseak, no? o bueno, eh, desirak, bere bidea erekitzen dugu eta topatzen ditu, no? sus cauces Eta zer gertatzen <risa> eta, ez dure <risa> ametxetan... Bai, orilla... <risa> eta... Hori, hori, hori... Eta kontakzen ez dut nori... ere ekarri dezakegu... <risa> e, mai politikora. <risa> <risa> Kanpoan utzi gabe ez, ez gehiago sortu gabe violentoak direnak eta... O sea, bainor berarentzat, bai, bai besteentzat ere, ezta, porque hori ja bueltatzen da eh baskotan vigilantzia gataean eh es, askotan ba bizitu dezuna, no? eh, superatu behar hori betela. Uh -huh. Superar lo anterior. Eta jerarkia berriak sortzen dira ere eh, bai, sexualitate mailan, ez? Ba dirudi identitate batzuk eh, Ba, bueno, erradicales. ¿Qué es la identidad? ¿Qué es la identidad? ¿Qué es la identidad? Pero la jerarquía... Y la pirámide es un armario, ¿no? muchos armarios. Y la alfombra de la alfombra. Y luego, la bisexual es las confesoras. las cotanes bien, ¿eh? Y hay información que Cosas que ni querría saber. Ba hori, ba ez. Eh, claro, pasa el eta gero, ba bueno, ba gertatzen da eguna. A quien se cuentas, a tu amiga bisexual de confianza, porque es veraculer tu zaitu. Claro. Sí. No. Ya eres aitue paipuko, es. Lo veintan mm. este modo batera, es. Claro, o sea, bizitzen, bizidu eh contraesan hori. Hm. Mm. Mm. Eta ez badago lagun bisexualik, zer egiten duzu? Beti egun gudagam bisexualik Bilatzen jarretu Egia ba... so, da, egia <laughs> <laughs> da, bai Buzka elte, egia da Habitu, oie Bai, <laughs> bai, egia da, egia da Podria ser, ez dauzkagu estadistikak, baina, zalantzak ere Hori egia da Ba, ba eztalina dokaztu lagun bisexualik, eh, gogorra, irbitza zait agora goitu zait alde batetik izango litzuke ba pentsatzeko zergatik mm. eh? igual, ez igual certa cari sexualitatean mailanean eh? ere askotan beti gaude gure berdinak direnekin eh? eta oso ados dagoen jendearekin gurekin oso ados daudenekin eh? eta horuan ba edozein, edozein, edozein gaitan da aplikagarria eh? Mañana se mira espalda eta jende guztiak bizitu edo militatzen duztuk bezela exactamente igual eta itzuliko dizute zutzeuk daukazun diskurtza pues ir dute zeita asko txikitzen dela espazioa eta eta preocupante dela baita ere <laughs> <laughs> o sea gero interseccionaltasunak ez da dugu, eh? edo Bueno, itasko daude hor gogoritzen zaizkienak, ez? bizikidetza eta edo ba hm mm, integrazioaz, inklusibitateaz. Sana guzti hauekin ba goela ikustet eh compromiso de ventadnai aman común bat oso estenditua gizartean, ba ba hori ba elkarekin bizializateko, eta bizitza bizigarriak izateko aliketa jende gehienarentzat eta honek eh baldintzatzen du gure bai ba harremanak eta egunerokoa bizigarria izatea hala ez osas bai ke onektatuna ez alkanal fm zorroia ondoia gracias gaude orduan osa proposa <gülüyor> <Sí>, ez <es>. dien <gülüyor> traido <laughs> ehm, bueno, nik ahia zatatuko dut, vale. eta bakarrik hiluitz eh, esango ditut, vale? biseksualitatea eta pansexualitatea. Uuuu! Bale? Agian, <laughs> bueno, men, bai, ez, ez dut ezer jarri hemen, baina bitu jake estamoz, hiluitzintza eta agian proposa panseksualitatea ere hitz egitea. Hurtke hmm. hitz egiten da askotan ez, oza, bisexualitatea eta panseksualitatea fingetzerakoan, oza, bihitz beti, kontra jartzen dira ez. Bai, eh, bai ira, biseksualitate ez bitarra ezagutu baino lehen, izan zelari izakoien eskutik, baino duela urte asko elkarizketa batean entzunion, eta esan dugu, bale, eh, horrela bada, adoz, eh? eta eta badu, baita ere, eh, Ez da, sin, sintesiaren ez esta ugarria, eh? Bisexualitate hitz ba, ezaguna delako eta nola bai kodifikablea delako. Eta esaten badugu ba estrategia moduan eh daukatera zentzu identitateek, edonik hori utzetet. Ba egun hartatik aurrera definitu nintzen bisexual bezela, eta ulergarria delako eta ba, zalpen gehiegirik eman gabe, más o menos eh ubikatzen zaituzte. Horrela ez da, eta, eta nola aitzura interlocutorea klasa hitzen dituzo. Hori <laughs> yeah. e, baino lehen, ba, gehien bat pansexualitatearekin e, identifikatzen nintzen, edo erkokatzen nore burua. Bai. Egia, Barcelonako giro transfeministan, em, ba, ez geni hola eman behar inori, eh um, hori, ez? Gure identitatea um, ba hori um, ten aztaldu behatzen zerbait orokorrean. Mm -hmm. Baita ere biziginerako nahiko barruraka, mulabaitz eta ba bueno, burbuja, bat, eh hiriaan bia eta um, eta hor ba buru jarretan jende asko e, gehienek esango nuke ba, experimentatzen eksperimentatzen genula modu oso bariatuetan harremanekin orokorra da eta hori aktismoaren parte zen ere bai, osea dena ginen militanteak edo geonden saretuta bueno eh kolektibo eta interesez berriñetan autonomoak baina Baina hori, ba, baztegon juera bat experimentatzeko, ba, lagunekin enroiatu eta eta amanteekin militatu eta zure txekideekin, jende asko zela e, ba, enroiatu eta militatu eta eta incluso pues, lan proiektu bat sortu hartik, ez? Eh? harremanen ba, e, arteko harre manen fronterabiek asko e, deseagiten ziren eta eta ke identitateak claro ba, ba bai e, bueno, gama de grises horretan eta, eta ba, dinamismo handi batean eh biziginen eta garai hartan busta izan zela pues pasar randintzen eh boiera izendatzetik nere burua Bueno, Bartronaraya tonintenean eh por supuesto, test, o sea, negoen, bueno, bilatzen horretara joanitzen ere bai. Ah, uh, independencialak bearran eukan, eh, bai existentziala eta gero materiala ere bai, ez daukan laguntza hondirik. Eta eta arduan, bai, izan zen hori izantzen un devenir, o den bez ez, que suena como muy grande, mañana un devenir es como un ir haciendo. Orduan bertara iritsi eta eta gutziraz dagotuenen mugimendua okupa ba hasi nintzen frequentatzen <coughs> zenbait espazio eta bar i nugu vuelta atrás, osea izan artizantzen ari sakondu eta saretu eta eta urteak. Ehm, eta bai, ba urte haietan pasa nintzen nere burua etero bezela Ulertzetik edo bentat horrela nintzen irakurria nere aramanengatik dena den nikoso gaztatik eh izan let presente ta sentitube argi e, ba, erakarpena neukala beste gorputz e, batzuetiko e, eta ba emakume egiko zehazki mm -hmm. Baina ba hori gertatu zaigun bezala a, bueno, e, konfunditzen eh nuen ere bai, ba bueno, e, laguntasunean ematen dira karpena eta eh gertu boteko gogo hori eta miretsumen hori e, ba, erotikarekin, eh eske igual al caso la laguntasuna e, erotika, karga erotiko importante bat izan dezake. Baina bai, ba, ba ja. hori ba. Barcelona aurreko experiencia, ez? eta gero kuriosoa da ze eh, Barcelona iraitsi berri <coughs> lehenengo paranda nikurtu izan zela eta joanitzen eh bueta tematzea Neskabatekin, osea izan lehenengo gawa. Orduan, ba hort zegon, ez? Eh emergente, osea, sta como a punto baita ere, ba espazioa tokia eh, posible izatea ni keze Tizane referentere erreferente bisexualik ber lgtb referenterik apenas eh gertu. Esan adinekoak eh, edo lagunak edo unibertsitatean ere eh, gerora ba armairutikateraen jendea egon, baina gara hertan meditzen hitz egiten horretaz. Mm -hmm. Los 2000 eh. Ata bueno, los 2010 eta ia, ia zen hori, baina Denbora pasada eta liberean ez da ez ta baino irruti. E, eta fuerte da, eta. Ja, traveer ate laquan dices, "Wow, lo que hemos chupado." Pordun bai, pero Barcelona baita ere nere estetikagatik eta baegia garai hartan batez ere emakumeekin nintzen intzelako, zentsu guztietan voy era desde la irakorre esa naiz eta eh noizbait ba bueno los hechos han desmentido, ¿no? <risa> lo que se esperaba de mí va ba, y pues a, en autelako tiro batekin edo denelakoa eta baita ere pues bueno, de ahí las caras de decepciones, ascotan de cuando se espera hacer gaituanik eh principios, ¿sabes? diligente o eta eta bueno eta gu bat dagoen hor ez eh? como man ba, le altas unas terapias unas pues moi a mi pesar porque le altas onori eh <laughs> ezmen autsi nai baina baina tenti horretan una ni como demostrar de es en realidad nos ki bat gaude bat proiektu berdinia konpartitzen dugu eta ni ba naiz e, zuen peñakoa ez da. Baina, aldi berean, ba bueno, ba bai bat pizkat eh batetik erortze hori eh hori izantzen bisexualitatea bestela identifikatzeko e, identifikatzeko neukan beharra, ba baita ere esplikatu duen zerbait. Ez? No, gerora askoz ere bizigarriagoa egin zait. Deklaratu nintzenetik, no, egia vale, e, esateko, bisexpala naiz. <laughs> sorry, not sorry. <laughs> eta... Eta bai, ba, hori ere... Zaki opa diot, eh? Gertzu dautan jendeari, eta... Eta ikas e, eta... Eta egiten degun... Lan eraldatzaile guzti hortan, Mm, ba, ...bizitza Va dicita ari gara mm va ba, ba, proposatzen, eh? edo edo alegintzen hori bermatzea gauden jendearentzat. Eh eta ies meterse en la ecuación también, ¿no? Cada una de nosotras, o sea, con no. eria os interesari lurutu ze, evidentemente, lealtasunaren, porque askotan sentitzen ez duagian jende bati. Leialtasun hori, baina baita inkuso etiketa bati edo identitate bati, ez? Etiketek askotan egiten da azkenean gure e, izate hori gokio mugatu, ez? Eta askotan, ezakit, nire burua jotzen e, dut, ezakit, isa e, bezala, ez? Identitate hontan kokatzen naiz eta didudi, aian jendeak identitatea hau horrela ulertzen duenez iruier sina izela hemendi kanpo kokatu, ez? Osea, como que fidela izan ber naizela. Eta joer. Horrek ere askenean pos pues, mugatzen zaitu eta Bye, Te corta ori... las alas básicamente. Te es. corta es, las alas. Sí, eh, lo que te dio alas, no, Lo que nos da alas, porque hemend pluraltas on badagor, hemend koletibitate ari gea, osea, gertatu zaiguna ez da individuala. Ia eh, ez da, ez indigiduela. No se mekure elke. Eh? Zugan eta amaitzen da. Baina, bueno, ez tema. O no? <risa> <risa> Eretzen kasutan, <risa> eh, iretzeza egertatzen dela, ba, egiten ditugun mugimendu edo bizi praktika dizidente guztiekin. Eh? Lo que, en un momento empodera, eta permititzen dizu bizitza berresan nahitzea, oza bizitza bera, eh? Como... Ba, batean, posible eztena, posible izatea, e... bai, ba, hori, horremanak ba, ulertzeko beste modu bat, e, gertatzen zaitzuna ulertzeko modu berriak, mm. zaki du, este marco teoriko bat bizitzarako. Eta, ba, hori ze, ba, lo mismo abre, que de pronto, ez, puede limitar. Eta gaineran en limiteak e, zaukatez, er, txarrik, ez zer txarrit, ez? Askotan limiteetan gera libre, limiteekin. Xaneste dutertzen eh askatasuna modu liberal hori justifikerekian, como infinitas posibilidades o no, kuantas mejor, ez mejor hori planteatzen ari, en ningún Baina e, badaude muga batzuk violentuak direnak. Eta gainera, eh, politikoki potentziak kentzen digutenak, sí. eta hori bai inportantea. Hmm. Ba, eraldaketak behar du, azkenean, ba, birpentsatzen joatea ere bai, ez elkarrekin, eta problematizatzea, ba, egiatza teman ditugun gauza batzuk, eh, diskurtsoak ez bueltatzea dogma, eh, gizartea datzen doan, edo araztu berriak mm, aurrean doazkagun einean, ba erantzuten eh, jakitea, erantzuteko gaita asun hori fresko izatea, muskulo bat da, zait. Eta... Mm, eta bat inbagaude oso ezkonduak gu augea horrekin. Ja funditzen zeala, eh? Bai, walleta ez ari ikusten e, behar behart ditugu entzabei tresna, ba behar dezunean e, ez diozu permititzen kolektiboari. Iske eiles ere esan dugu beste erratziotan bisexualitatea da ikustezin eta ikustezin. Osea, eta zukesan dezulen ere askotan da eh sartu atera bat egunero edo askotan mm -hmm. ateratzen zaela armairutik. Orduan eh negaldatu behar dezun e, harin, Arin, erindizu zure bitzitza e, biseksual identifikatzeak. Uh -huh. Osa, da galdira bat, eh? Bai, bai. Burke aia done. da, bai, eh, er, eskenagoa aus nartzen dut bora guztian, eh? <laughs> <laughs> eskenagoa aus nartzen dut <dobera> guztian, eh? Eskenagoa aus nartzen dut bora guztian, eh? Hale panitzean dut bora, eh? bueno, nik ez datitzen eh? Baina, eh, hori, eria da, zaudela, eskenagoa, eh, ez egon kortasun konstante batean, eh? batzutan bat zuten da como superklaro, oso seguro sentitzen zea, esatzen zu bale, hau naiz edo gauza hauek naiz. Baina berte hon batean da, como zer naiz. <risa> <risa> bai, hor, eh, okburitzen zaitz, zorgatik gitzatekeen no hobetu, eh, ba, argizatean bora guztian ez, zortzean. Ose, zein da horrek or, daukan balio intrinsekoa, beti seguru begotea edo za ez izatea. O sea, eta galderaldatuta eh, akaso ezin dugu elkartu eta binkulu fuerteak sortu eta errealditatea eraldatu proiektu konkretu eraginkor batekin uzatzen asko ditzuik. Bueno, e, identitate etaz aratago másia o del zein zara. Excluyente... Eh, spoiler... Eh, <risa> eh, no es que imposible de ella. Y... ...a la vida que ha dado en mi ya. Y ahora hay que ver en esta experiencia, hay que haber visto en la identidad que había que eh, ver Bueno... Colectividad de asco, ¿eh? Sexualitatetik kanpo beste gai batzutan militatzen duen eh, jendeak, baldeak... Mm, Partidio politikoak, por supuesta. Horre, imaginatzeet askotan, getoak sortzen direla, kakotzen artean ez, baina agian beste espazio horietan indarkeria asko dago ez, indarkeria asko jasan behar dezu. Gero, espazio identifikatu horietan ere. Osa, esan nahi ditu indarkidea dago, osea... Ba, ari dena zerkatzen Bai, eski, azkenean, baina, bueno, agian, are gehiago ez, espazio horietan. Ez dakit, eh? Esan nahi ditu. Ginez, komo, bentsatzen. Are gehiago ez espazioetan? Ba, horrelako espazioetan. Nun, agian ez aion garrantzia ematen, pues, identitate bati edo, ez, kolektibo bati. Logik ezberdin batetik, sortzen den talde hortan, ez? Ha. Bai, era kitortik e? eh soatzen eh baina bueno, murruraltorri zaitagian horregatik jendeak garrantzia ematen diola horri, ez? Bai, bai, eta oso importantea bai. hau ekartzea, porque noski sentzu bat daukala. Eh, azken finean segurtasuna <coughs> bear dugu eta ba elkarrekin egoteko modu irmo bat da, ez? E, zerbait konpartitzea enkuantoa eh zengaren kanpoa oso hostila da, e, patriarkatua, atero araoa, kapitalismoa, gora diztzak prekarioak dira eta behar ditugu heldulekoak noski. Eta baita botereak dena gurutzatzen du kanpoaldea eta barrualdea ere bai, azken finean eh sozializazio berdinia aman daukagu. E, eta, bai, bai, gustez. E, eta da bai, kanpoa eta barrua eranik ez muke igualen beste bai, banatuko. Mm -hmm porque luego se nos vuelve a encontraranak eta hori. Baina, gero atzak atzekabe handiak eh, egon daitezke barruan ba kakotzen artean gertatu daizkigunean kanpoan gertatzen direnen fenomenoantekoak, eh? Bai, eta eh intragenero violentzia edo edo bueno, eh lego era ezrenan gertatzen direna kolektiboetan, eh? Ba, boterea uzuak, em eh, A interés personalak, en fin, pues, hori ere gugan dago, ezta. <laughs> Baina eh, zure galderara bueltatzen ocurritzen zait posible dela eh el babestea naiz eta berginak ez izan. ¿Sí? I que tenemos que abogar por eso. Gero hori eskatzen diagugu bai ez pues, mutilei, ez? Mm -hmm. Mutilei, gizonei, eskatzen diagugu nahi zuta zure esperientzia berdinak ediz lan, eta okazune estatus privilegiatu bat e, beste gorputzekiko Ba, bueno, posibilizatea solidaritate harremanak, eta, noi, harrimar el hombro, i... Ia, zertu jo, el tema. Mm -hmm. Aunke... E, ez duen hori bizitzen ez, lehenengo pertsona, hori eskatzen bat diegu, ez den bat e, gorputz privilegiatu behar, ere ba, bai aplikatu ezak egu, gure kolektibuetan, hori ez? Pentsatzen ez, azkenean da etika modu bat, oza etika, etiko bat. E, Poder solidarizarte eta eta rebizatzea, ba, nianen o un poco. Jarri naiz nun bai ganean hori. Taia sta. O sea, es terrible. Bai. Bai, como Se saya. O sea, el carba bestea incluso defendatzea bear denean, eh Ba, Naiz eta espartekatu esaktamente posizio berdina, irritu zait, e, posible dela, eta horita, gainera, que tenemos que abogar por ello, Como mm -hmm. defendatu, behar dela, dugu, de, bai, defendatu behar dela ba, orruntz e, mm -hmm. mugitzea. Hortarako ere pedagogia asko egin behar da, imaginatzeet, eta jendeak prest dagoen behar dumez. Osa horrekoa adibideari helduz ari, ez, ez, gizonin kasuan. O sea, nola iritsi gizon hauendana, nola lan egin beraiekin, ez algian hori lortu aliz, bueno, lor, lortu den intzaina. Lortu eta como guazen danak harremar le la misma dirección ez da Igual no tenemos que remar en la misma dirección, eh. Baña. Muchas direcciones <laughs> esan ahí Sí, eh, en distintas direcciones, pero con un horizonte común, puede ser, ¿ves? Mm. Eh, y que y que no sean direcciones contrapuestas, porque ordenan el diseño en el punto cero, eso está claro. No, si tú vas para adelante y yo para atrás, o para este ya lado y yo para el antagónico, va a anularse en la indarra. Va a... O regate que comentan en una sierra, más causaados un sistema de interés una mancom en gu fin como una mayoría minorizada eso somos precariza tuac eh, o sea aquí son si heteroría eh, mundo mayan cuánto por ciento de la población autónomo mm, diruduna... di una Es una minoría radical ¿no? Absoluta. Horto un... ¡Joder! Ese es un interés de alguna manera común y... Bueno, es que urgente, adela. Mm, pues eso, remar hacia un horizonte común. Y ahora, ¿eh? O sea, por supuesto... gente es da David o David, pues eso, remando cada día, ¿no? generoaz, orientazioaz askoztere haratago. Eh. Iposorioa ez dago gukimo no urgentzia politikoaek, ez? Eh? Ba, izan daiteke bat eta bueno, urokorrean den guztiarekin, ez, Izaki ez gizatiar, eh eta bueno, eta naturarekin eta ba, va, ba, reman políticoak o sea, ver eso no es urgente es que no es una cosa accesoria ni no, voluntaria como necesite apetece va, es que, si apetece, ba, es, que es o eso o nos vas al carajo ya <risa> Orduan vea, eh, ahorretati que me parece incontestable eh? o sea, es que más allá de opiniones ahora gozterbait materiala eita eh, la urgente. ¿eh? Mires donde mires, es ¿eh? ansiedad, eso tienen hori, hor daukagune ikuste bueno, pasean, o sea, como que están, ¿no? el Elefante en la habitación. Asumí tu de asunto de un planeta baita eingo dela más pronto que tarde, Te parece que no hay eh, otra posibilidad, o sea, ya utopía que está, ¿eh? colectiva de bat alatu ezakena de eser destino fatal ematen du ez dela posible oia la guide ta orain noraino irenti degu hasta altu eta no no ordun eh ba hor bai m mm, gauzasku da egiteko o sea guruan, pff, no? infinidad de de maneras de remar Mm -hmm. Eta hor, eh, ba, sexualitatea, eta género borroca, borroca bat, baina pues eso, no? que no nos quedemos en lo nuestro solamente, es decir, que importante que hay que conectarte lo propio con lo común, mm -hmm. que lo propio no es individual, es decir, que es la serveta original, ba, es decir, eta... No? que permite la bisexualidad, ante esto que acabo de decir, ¿eh? Ze alianza, eh, sortu daitezke. Eta ez bakarrik, ze alianza... Bari, em, beste ahardaz batzuk, gurutatzen dituen... Beste opresio batzuk, en fin... Baizik eta... Baita ere, Maia... Zaki, filosofico zona ritmon bante, eh? zaino bai, maia ideologikoan, eta... eta Joder, erdera zateratztu zait... En el mundo de los significados, ez? Eh? Como... Ba, berreza nahitzarako ordua maita ere eh, borroka beraren zentzua, por ejemplo, eh? zein den, nola bertzen dugun militanzia, enzi, sí, ez? Eh? va de la unaico capacitista, discurso en el centro de seguro, o seguramente suena en la aldea, haz que os corta suena a la en la duena. Y ahora, a partir de ahí, se la vulnerabilidad de la vida, y qué cuerpos son mm, pues más vulnerables que otros, desde la mirada sistémica, ¿sabes? que hace que no hay errores de ser baile estático, a no pasa estadio oso vulnerable de ¿No? Como que vivir es eso. Y ahora tengo una mayoría absoluta. Es un poco más grande, ¿eh? Tardan, por ejemplo, en los cortes de una hora militancia no la... no la sartan, no la van a ir a tu, y no Es más gente que se ha ido a por diferentes cuestiones, ¿no? Neurodiversidad, eh, izkuntza kontuen gatik, mm, sare tuta ez dagoelako, osasun mentalaren gatik, en fin... Eta igual parez de perogruio, baina irutzeza et eh, bisexualitateak, por ejemplo, eta beste ezlekuek, badukatela <coughs> eh, kapazidadea honetan pentsatzeko, porque ya partes de una vulnerabilidad radical, eh? Gaitzain ditu un elementu ezbereinak gaitu ditak egu hemen, eh? anbigoitatea, eh, eh, bata alabeste hortatik kanpo bizitzea, el desbio. Uh -huh. no? en, en ese desbio, quanta gente hai? Ba, asko. Gehienak. Hien eze frakaso, no? Azpenean la norma, esaten da kuir vale, teorietan eta la idea de, ez ez du lortu, ez dugu lortzen askok behienek. Ba, ba hori bat pozizio arrakastatxu bat ez da? Superatu bat, eh, honorablea, establea, justamente. Bueno da posizio prekario bat e, bisexualitatea beste enbeste dutela. Eta hortik resonatu daiteke eta eta ulertu... E, bueno, a, da beste angulo bat, ez? Kizarteko arazoak behiratzeko. Hori da. Amen, hermanas. Ni igual pixkat aterrezatzeko gure testu inguruan, Bai, o sea, baie, behaz, ekari nero, bai, ez duekarri pizkatunera, porque yo tiendo a lo bai. oso interesgarria eh, da, egia da gorko irratsaio izaten ari dela pizkat. Eh, ez teorikoa, baina bai, ba hori, filosofikoa, osea da abstraktua bezala, bakotzak beraus marketak egiteko. Eta orain pizkat, ba hori, interesatzeko eta zerbait pues praktikoa hasantzeko, eh zu hori eta beste sea. Bai. Nola bizitzen du... Azdu oreetan, mm, bueno, mugimendu hori, o norakoa nolako da zure bizitza bisexual dezala oreetan. Ezariak egin dituzu, mm, eskakit. Baide ba. ba, tena de internet. Ezariak <laughs> egin ditut eh egunerokoan, bai egia ba, iritsi nintzenean eh justos. Arrienzela eh mastereko TFM baiten eta eta bueno latutazegon no labait va ba, LGBT eh bueno sexu dissidentziari y eh, feazki or nuen, que bueno, pizkat baita ere eh, marco emateko, Va eh? ba, entre otras cosas eh gorputz bezela bizi izan dituan eh bizipen ez bitar batzuk, ezta? Baia gointerseksualitateari lotuak eta bat, patologizazio mediko baten eh etnografia egitenuen, ez? Nere gorputzaren gain eta baita ere suo ekarrizketatzen hori sexu disidenteak. Eh baita bait gorputza eta baita, por lo tanto, berain genero Ba, bueno, ba, berrera ikuntza bat edo aldak importanteak egin dituztenak, ez? Igual, transizioak edo ez bestela izendatzen zirenak, prezizimente baitare bilatzen zegoenak eta zelantzatan eta horretaz, eh, ba, bueno, hausnartzen genuen, ez? Eh? Bueno, total, horren haiatu eh, eta eh, horretan entzeratu nintzen, nire era osoa, eh, muy gustosamente, por cierto. <laughs> eta amaitu nuenean, entregatu berri eh, Iritzitzaetan behialdia LGTBI diagnostikoarena. Hor duan, hor hori eh, ba, suertatu zen prozesu bat, non batxanat hori nirek ba, parte hartu benun bai ekarizketa eta baita ere eh, ba, bueno, en grupos de reflexión eta horrela. Eta... Eta... Hau zergatik esaten dut, ba, izantzelako nire lehenengo eh, kontaktua herriko jendearekin saretu zegoena. Ez? Gero hortik sortu zen LGTB maila Asi eran ego nintzen, pare bat biletan edo. Negia dat, aldi beste militantzia batean negoela ba, gehiago bantia racismo tiketa. Eta ordan ba bietarako etzean ematen gehi lana eta bar, ba bueno, ba, bestea len etzi noen. Baina bai, hori izantzen errenterira iristea. Noretan ordan LGTBI mugimendua eta eta bertako pertsonak bai ezan dira bueno, barrera harrera gentziatenak, ez. Eta eta gero ditu dugu ba, beste espazio batuta, baita ere herrian, ze Bueno, ba, lan proiektu bat atik eta bar, eh ba bueno, edo torri dira edo hori, e, berriro topatu gean, ezta? Azken finian somos las mismas casi todo el rato. <laughs> eta eta bisexual bestela, hor ba, gainera garaia hartan izan zen, izendatzen hasi nintzen momentua. Hurtan bertan, ez, ikusi nuen elkarrizketa ba, elizalkoiek planteatzen zuena biseksualitatea, e, binarismotik garatago. Eta dana izan zenbatera, eta erduan, prozesu hartan parte hartu nuen biseksual bezala. E, baina, egia da de la dela, ola militantzia bat izan, koma pa fuera ez, ofiziala eta talde egon por batean, bisexual bezala. Ez, e, et, eta, o aldi sea, berean asko hitz egiten dugun gai bat da... Eta bueno, ba, maiz lagunek eta bueno, kuestiaramenduan dagoen jendeak... E, ba hori... Ba asko ekartzen dit edo... Eta egit, igual bisexuala hitz endatzen aizelako... Mm, ba jontzen dute ez? Nola gait e, gai hori irekitzera hitzera... Entrebirras... Bai informal, o sea, informalean, ez? Eh? Modo informalean oso. Bai. Bai, bai. Bai, eta parrandetan. Bai, <risa> <risa> ematen <risa> da. <risa> <risa> Ezta jardunaldiak eta gero eta pasilloetan. Mm -hmm. Bai, ematen <risa> da eta horri praktika politikoa deituko ni oke, eh? Ezta bai, ustiz askotan ba, enumerablea, ez? Eh, o como que no cuenta. Baina, ahorita, salta, un cocido haciéndolo en su casa. A espaldi. Y eso da lugar a, bueno, pues... Como va como pasar, ¿cómo ha podido pasar? No se sabe muy bien de dónde, azaltar el colectivo. Aquí no, ni de orijar un aldeo, pero que puede pasar o no pasar, ¿eh? Que, en fin, ya no le hablo de política más allá de la idea de partido en política y no estoy hablando de eso, es decir, que, ta, ba, gure, egun ero koan, azkagun arduras, inquietudes oieks, y de zinegonak, haman ba, común ean jartea, ¿está? Mm -hmm. Que no es eso, pues, mío solamente propio, es decir, que encontrarte, bueno, ba, egituraz, egituraz sexo genero edituralaz eh dauden ba patroi errepikakorrieta eta hori beti ator badi ba, de la estructura. Eta konturatze horrek ja egiten du diferentzia bat, Ose, hori bada praktika bat, el, darse cuenta ya ja, gausak ez dira berdin gelditzen zeuden horretan. Klik hori e, beti mm, da un anterior no? Eta gero modo incalculable a Scotan egiten ditugu gaurztak horrekin, eh? Pero que no se pueden predecir. Gero clic horrekin eh idaztenazu zakiz er edo gaur hemen uh -huh. uh -huh. como sukade eh? de muchos clics. Es de decir, aha. Vale, orduan, identifikatzen ditugu beharrak, edo, hori sortzen dugu espazio bat, edo dena erakoa, irazten da liburu bat. Egiten ditugu gure TFM, marabilosoak, <laughs> marabilosoak. <laughs> <laughs> <laughs> Gero ez dakit norkira dituen, pero bueno. <laughs> <laughs> ez da zuzun gariak dituen, baina edo zein kasutan, hori gertatu da ez? Eta, bai, hor dago. Yes. Eta, eta, osea, gertatu da, eta seguro traduzitzen dela gero konbertsazioetan, lan ere muan mm. Inevitablemente Osea, bai bai gustu Jo, hageda ba, nik ikusi noideetekarri ezun e-altxorra bakitagian claro, dela, baina bai, zer baidekarri no ez du ez, irratzailega. Bai, bai, ez dira pastitak. <laughs> Aina, jo, zepolita Para sorpresa den nadie, Animal Prince, bai? Bai, bai, adoro. <laughs> bueno, ba, egia esan ez nekien zer ekarri, neguen etxertik bueltak ematen, zega gainera duela gutxi egin oengardik sakon bat, Hari como soltando ez, eta gozak ateran nahian etxe txikia gainela, beraz, ba, ateran itugun e, atxor batzuk, berez horiekaren nahi nuela, eta ziren abaniko batzuk. Por e, Porque, atenzion, ni, entre otras tribus por las que ha pasado, que esto es muy bisexual, eta ene? Eh? Sein <laughs> jaketa hori. Baina, txonia izan naiz. Txonia izan nintzen, oso garai luze eta importante batean nera ez dagoan. Orduan, uh, orduan, orduan errezat, que a nadie le importa, pero vamos, <laughs> bai izan bai zela, bueno, ba, disidentzia toki bat ere, bai, eh, mm -hmm. ba, ara guarekiko eh, errebeldia oso importante batzen. Eta, bueno, total, kutxau, uh, forratu nuen beste batzuekin zuekin batera, animal print bei kolore honetaz, e, nahiko txikian intzela, igual amal edo. Mm -hmm. Zaki txergati daitzen zidan dagoeneko hainbestea arreta. Eta hor papera hautatu nuenean, pues, e, hau ah, izan zen, eutatun nuenean. E, eta gaur egun oraindik ere, bera euskat, En... asko gustat du zaizkit eta kuriosoa daztze e, moke zeharkako ari bat bestela izan dela ere bizitzan e, animal printaren ba, zaleta zu erakarten loko hau. E, em... Bai, ba hori, bat txikia nintzen laia fijatu nintzen, gero txonia eh, izan nintzen garaian, por supuesto, ba, era todo, como, ez, zebra, leopardo, tal, eta em, gaur egun ere, oraindik dik, no? O, inkluso orain dik, ez, eztik, jo creo que dola orte bat zupiskat desagertu zen, jatze goen, etzen erabaten, eta bueltatu egin dela iruditza zait, ez, oso fuerte. Bai, uste, bueltatu dela bai. Bai, bai, ba. Pero oka... <ríe> la funde modan, eh. controlamos. Bai. <ríe> eh um, Bai, ba hori, ba, incluso espacio artístico, eta ba, ez da ekite eh, entre politiko, artistikos, ¿es? E cruze horretan, ba oso present dagoen estampatu bat izaten Animal Print. Orduan, ditza, lo cual y ik egin goiz, porque atxorrak barka nagaruan eh O sea, zikariet gutunak eta marrazkiak eta bueno, reliciazerinak paperean daukan caixa hau. Que tiene desde, bueno, oro correan, eh kartak, que es una cosa ya desagertu egin dena, ez? Eh? O sea, Hola. como solo a quien amas muy fuertemente le vas a escribir una carta <risa> o quien odias pero algo muy fuerte, esa merd, eh? como que así, ¿no? Eh menea Eta, ba, ba, bori, bizitzako gara, jozen gauzak topatzen ditugu, hemen. Desde... Ba, amante baten gutuna... Eta, keno desbelare el género... Hau zer da... Fijate, pues un kadaber eskizito... Begira, <risa> hau, kolektibo feminista negin genuen, Barcelona. Horkan bihase izan hauen zentro e, uh, sozial batean. Eta, bai, bajardun aldi batzen amaiera hori izan zen. Uh, Gero... Ez dut ikusi, eh? Horain ez irekik zen horrela. Begira. Txikitako lagun baten gutuna. Ai, ama. Ikusi letra. Ai, oh, LH. Petit Coquete Vai, <risa> ahora y mai Mira, <risa> yo ahora vení que usted usai chua que eh? bai? bat, edo... Vai, me parece O sea, colorea huequín, ¿no? Podría ser como de en cuanto colorearen bat, díxatea Mmm, de Yo creo que hay... es fluvioso, ¿eh? Ah, ahora mismo Algo que algo ola. queda, algo queda. Uy, la librutegui chiquiassi menea <risa> Eta... Ojo... Ojo que se viene hey, Chonía nilzen gareko... Ah, hay chonías tuñepai Corroboreado que a... <risa> <¿Qué>? What? <risa> Ay, Vuala. testigos, vale. Back to... 2000 <risa> Vaya, viste algo en 2005, ¿verdad? Muy fuerte Flequillo A, ah, super plancha tu A ah, Chuletón... Gero aknean sortzen zuen horrek, pero en fin, palante kon todo. Bet aurreko hauek... Ya, ez es que... Wau... Wow. Josepena, zindelela erakutxe argazkia. Ja. Yeah. <laughs> Baina, well, bueno, da, eh, gazteagoazten ean, super megatxoni txonit. <laughs> Eta... Bauri, yeah. bizitzaren mesketa pagatean, eh? Bai, eh, una bidea, muchas bideaz, eh, duzaten da. Eta, ba, tal cual, bai. Baina, bueno, laketubo retubo, bai, ere, irutzezta, ez que esto sigue bastante vivo, nere edo hori ez perdoet, bentzat, oza, arrotasunez hori ditzen duten zerbait da. Bai, eta gainera, de hecho gero adibidezko kupetan eta, ba, antre errisas, askotan atera izan da, hau, igual abestiren bat jartzen dutelako a, makinote edo eta banikoak atera, eh, ez, empezar a hacer la gracia de decir, ¿no? y reconocernos mutuamente como, ah, Y bere bai, tú también, tal y sí, sí, sí. Eta territorio zurenetan eh bai disidente asko izan ga txoniak, poligoneroak eta similares, ni gusten. <risa> bai, como que esta cerveza toso originala, ezik eta bari, ba, otra cosa más aman comúnizan alguna, ¿eh? Gente sí. askok ba hacer modu bat azken finean eh bahari, ba, ezarrita zegoen izan behar horri, ez, como como se debe ser y como se debe no actuar correctamente. E, eta eta puntu gainera litista handi bat zegoen gure inguruetan, bueno, onde no, ez. Tarduen hacer modu bat horri eh nola nolabaite, ez, como de Rebajarte, de algun modo, eh? Zal, bihurtu eta, no? Como, orterismo puntua, hori guztia zen goiko begira klasista ortatik, bat zerbait hori... Eh, mm, ignominiosoa. Osea... Mm. Pudiendo, barri, ba ikastolako eh, estilo txukun hori gorde... Hordez. Eh, eh, como, nola, eh? renuntzia bat horrena mm -hmm. eta provokazio bat, por supuesto. Eta sondo pasa genun gainera zegoen bizitara euspa que es eta eta plazeralekiko kultura pio bat, ez? Orduan bai eta gero oso haser egon dela. Me horrekin. Baña baita ere, aldiorean eh Ez zenkontxi eratzen zerbait politikoa, ez da. Ez zeukan kutxu importante hori de ba, militantzia beste zerbait zen, ez da. Eta, mm -hmm. eta, eta hori erradik altasuna ba, bueno, ba, beste sektore eta talde batzutan zegoen. Eta de aquellos barros estos lodos, ez? Ba, ba irutu zait, e, biseksualitatearekin ere lotura daukala, puntu horretan. Como que nolakoak izan behar dugun erradikalak izateko ez, eta ezer egin behar den eta zerrez. Pues bueno, kuesttionatzen eh, duela honek. Uh -huh. hmm. Beste modu bat, da, Erradikala izateko.. Sieénntes arría? Gero bai. gustazuz egin zeketia bat gauza gube, gauza, mekutxatxoa eta horretan bar gauza. Bai, bueno, jarra hitzen ba dugu, oza, sea, tenemos aquí, zel nosa noche, vamos. Hora, expozizio batean, zea bat, folleto informatibo bat, haure bai, aguztea baltzelonako garekoa da. Zer, haitu hartu behar ditz, albisteak eta horrela, dela asko jarraitu izan inoiz. Eee... Eh, Eta hori komunikazioekasi nuela, baina ba, zerbait hori korrean ba, mas mediak e, asko txikitzen gaituena, ez? eta impotentziara e, ba, eramaten gaituena, da, nik behintzat hori sentitzen dut. Zamat eta informazio gehiago, segunetan ondik, jaso. Ba, precisamente e, ambizio eraldatzaia askotan hitzali egiten da, iz kontraproduzenten perki sentitzen nagia impotenteak, eh Bye. David kontra Goliat, cereingo egunen aurrean eta mm. eta ma, politikaren zu txiki hori e, zain ber dugu, iruditu zait. Eta aria bakoitzak dauka, bueno, pues diferente bates eta eta ba zure estrategiak egiten dituzu. Hori da nahiko singular hairitz ez daitez. Zerg, su e, hori pizan dizun, eta zerg, itzali. Mm hori -hmm. importantea da, su amantentza. Porque... Beste lan hondik eginez politika. Eta eskerrik asko. Eskerrik asko. Eta, beste amante bat, beste genero bateko amante baten. Poesia... <laughs> calendario menstrual, bueno, ahora ind of de recone va ezue jaraitu ezakegu a guztia beiratzen. Perdona. <risa Gazendo, Gazendo, laughs> Muchos corazones en esta caja. Esker, olieztazatik. Bai, jo. Superpersonalagaia, jo. Bai, bai, eta. Bai, bueno, eu kanpiskat eh varios y le kitzeko. Hemen zuekin irutu zaitez ere, ba ez zaien ditugun bueno, gaie ferenak edo jasotzen dituela, no? uh -huh. Ba, listo ez, hemen bukatuko dugu zuzenean, bueno, zuzenean ez, e, zuzenean. grabatzen duguna eta baskerrik asko dut urtzagatik guenekin. Eztu behi, bombiatza gatik. Ba, iztue, Bona, ez da, ez kit, eh, erantzun naizun nor ageda alderari, baina beste ja amaituko dugu, eh? Ba... Ba, egual eh, e, e, ja, ba, ba, ez, hori lau ziko dugu iruditza eta... Eta bere konklusiak atrak baita. Bai, bastantze esan degula eta eh Eta... no sé. ikusi dela, eh, e, e espero et, como que no las atienda, eh, definición por el hecho de eh, bueno, propaganda por el hecho de esa atendena, pero pues sí. Identidad por el hecho. <risa> Perdona. La mía es que Ay, tú, ayer. Qué ayer. Ayer. Qué